Imeetimia saa saba nadakika 20 katika studio zetu zizopo jijini bujumbura sawe na saa nani nadakika 20 kusini mwa Tanzania. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake. Waitimu wa shuli za sukundari wafanya mutihani wa kujunga na elimu ya zyuo viku. Na viongozi wa dini waomba kushirikishu katika utungaji wa sheria inayo wa renga. Katika habari za kimataifa ugonjwa usiojulikana Wakutukwa damu puani na kuanguka wakumba kusini mwa Tanzania Laisi a thibitisha Kuna haya biashara shakara mingine mpenda msikizaji mitambo inaungozo na ino sabibu ni mana Hapa studio mimi ni Romualde ni Radio isanganilo radio ya Mariviano Habari Kamili Zoezi la kufanya mtihani wa kitaifa unaruhusu wa hitimu wa shule za sekondari Kujiunga na ilimo ya vyo viku umeanza katika mazingira la bora jijini Bujumbura Richa ya kuchiluesha wa shuhuli mufano kwenye shule ya SOS kaskazini mashariki mwajiji la Bujumbura Waleanza, Wameanza zoezi la kupanga kwenye olidha wanafu, wanafunzi na hivyo kuanza kufanya mutihani kalibu sane Kwenye kituo kichopo katika shule ya upili ya gikungu zoezi Hilo imeanza saa tatu na dakika arobana na nene kwa wanafunzi miambili themani na tisa wale ukua natuajua kutumika mutiane huo wa tatu wamesusia kwa sababu za ugunjwa kama alivyo alifu laetisia pizimara musimamizi wa kituo hicho kwa angazi ya kitaifa. Shuhuli hizo zimezinduliwa mukowani makamba ambapo kulikuwa waziri wa elimu. Na mungano Finadebe wa mashirika ya kutetea haki za watoto Una wito wazazi na vionguzi tawala kuwa karibu na watoto Wa wakati huo walikizo kwa ajili ya kuwazoia kutumikishwa katika kazi nzito. Ive ishimwe kiongozi wa mipango katika mungano huo. Anafichua kwa uchunguzo fanyika kipindi. Kama hiki mwakajana ulibainisha kwa watoto wengi. Walisafirishwa katika mataifa gilare. Thomas Krise anatafiswa kwa kesuwa hii na mwenzetu DJ Nionziba. Leromu kichuguru huko yomnyanya ilahinduka. Ni wawa ofisi tege kujokuja kuhishure. Kwa Wakati walikizo, ratiba zinabadilika. Hawana tena lazima ya kuenda shuleni, wanamunda unautosha. Hapo ndipo tumegundua kuwa wanavunja haki za watoto wanatumia mwanya huo kuwa thurumu watoto. Tulia shuhudia mwaka jana wakati walikizo ambapo watoto wengine walisafirishwa katika biyashara ya watoto ikiwa ndani ya inchi ama katika mataifa jirani. Wanawatafuta, wanawakuta karibu kwa sababu hawakuwa shuleni na kuwasafirisha. Kwa hiyo, tunapenda kutolea wito ikiwa ni wazazi, watetezi wa hakiza watoto kwa angazi tofauti, kama katika mashirika, serikarini wawe waangarifu zaidi katika kulinda hakiza watoto. Kwa maana, wakati hundi ipu watu hao wanadhulumu. Juhudi zingiongezu wa hasa katika kulinda na kuhimiza watoto, hata na wazazi watambuwe waliko wanawao mdahu walikizo wanachukifanya kutuanzima kwa ajili ya kualinda kutumbukia katika mtego wa kutumikishwa na watu hawa ovu kusafirishwa katika mataifa mengine ama kutumikishwa kazi nzito tofauti ndani mwa inchi wano baba begito kujanwa mbindi huku change kukoresh kwa ibiko kwa biru hiche na Mariosi Karikhua kiongozi wa mipango katika muungano wa kutetea haki kutetea haki za watoto Fina debe. Wawakilishi wa madhehebu ya Ki-Protestanti Burundi wanasema kuwa ingekuwa bora waumini wa makanisa tofauti washirikishwe kwa kupewa nafasi ya kutoa maoni kuhusu muswada wa sheria ya kidini iliyopasishwa hivi majuzi na baraza la bunge. Katika mkutano wa na spika wa baraza la seneti Jumatatu hii waliomomba kuzingatiwa kwa michango yao hasa wakati huu Sharia inyewe inawalenga, aitha walejirea swarara shahada zinazo takiwa kwa viunguzi wa dini na kusema kuna itajika muanga kuhusu kiwango hicho cha elimu. Watumiaji wa barabara inayunganisha jeji la bujumbura na mkua bubanza wanakaribisha vema ujenzi wa daraji la viuma katika mto murago kwenye barabara ya mpito wanaeleza kuwa hali ya nenda rudi kwa vyombo vya usafiri imerejea daraja hilo lilijengwa mwezi e, mwezi jana kwa kituo na kituo cha barabara kama inavyothibitishwa na katibu tarafa mtimbuzi Zawawo la Artemisia rinarezo wa kutibu ugonjwa mareria na kuweza kusaidia katika kupunguza ugonjwa huo nchini burundi Ni marezo yake wa kituo cha mapadri wazungu cha gitega Padre huyo amefabisha kuwa ananouia kukuza zao hilo kwa ajili ya kulipanda nchini kuti Hata ivo kiongozi wa mkua wa gitega kiafya anasema kututuwa nchini Tamuko Lorote kustiana na madaye ya kasi suyo. Kutoka gitega Girard Nivigira. Padre Bernard Losseo wa wanadini wa Itoa, weupe au Père Blanc kwa Kifaransa, asema mmea uitoao Artemisia kwa Kifaransa, watibu sana malaria, lakini kwa wao waotumia kama kinga ya ugonjwa huo, ni plante médicinale. La plus importante pour le moment sur la malaria, lartemisia Mmea unaotibu sana ugonjwa wa malaria ni Artemisia kwa Kifaransa. Mmea huo hutumiwa katika nchi nyingi za bara Afrika, inchi kama 10 za bara hilo, zatumia sana mmea. Ya husika, na tunatumai kwa mba hata nchini Burundi nume ya husika utatumiwa kwa kutibu malalia. Tunapo sema kutibu malalia kuna hiti rafukati yetu na madaktari pamoja na wauguzi kwani wawo wasema kwamba kutibu ni kazi yao wao peke. Ndiyo maana sasa sisi tunawajibika tu na kinga ya malalia kwa sasa na miuda ijayo. Alitumezia yaweza changia vikali katika kukumesha malalia na hapa ni wakati kila raia atakuwa kuwa anajikingia ugonjwa huu. Kinga sio kitu kigumu ni mtu kutumia tu gramu tano za unga wa alitumezi ya kwa wiki lakini hata gramu tatu kwa wiki za tosha wakati kila mtu atatumia gramu tatu wao mbili za unga wa alitumezi ya kwa wiki malili ya nchini. La malaria finira par disparetro dupehi. Awangezea kuwa alitumezi ya ajulikana sana katika parokia katolika za Burundi na kuwa lengo ni kwamba kila familia iwe na kiwango fulani chamumea husika. Natarabaye bukupa hey, le parwas. Curé... Tulitumikia sana katika parokia. Hapa padre hii aitisha wasaidizi wake pamoja na waumini wanawusika na vita dhidi ya Malelia. Tangu hapo, parukia inakua kitovu chamuanzo wakupanda kuzagaza, kujulisha na kutumia alitumezia. Tulitumikia katika angalau, moja ya tatu ya parokia za Burundi. Lengu letu sasa, nikua kila familia iwe na kiwango fulani chamumea alitumezia. Ili mtu anapokabiliwa na Malelia atumie majani ya alitumezia na apone kwa wezo mdogo le moyens du bord les moyens de la famille wala kin kiongozi wa idara ya afya mkwani gitega daktari Ritoi salvator agizuye kutoa maelezo yote kuhusu swala hilo kutoitega jani bigira redio isanganiro habari Zakimataifa. Na mkatika habari za kima taifa, miko wa ya kusini mwa Tanzania imekumbwa na ugonjwa wa ajabu usiofamika mbao nasababisha watu kutukwa damu puwali na kuanguka kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC rais wa taifa Hilosa Samia Suru Hassan amekiri kuwepo kwa ugonjwa huo leo katikati wakati akizunguza na viongozi wa dini katika mkutano mkuu wa 20 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa kanisa Katoliki Afrika Mashariki na Kati unaofanyika jijini Dar es Salaam rais Samia hakusema ni watu wangapi mpaka sasa wameathirika na haijulikani ni aina gani ya ugonjwa Udilo likumba eneo li hilo li loko mpaka na nchi ya mosumbiji. Hapa nina mnuku. Hatujui ni kitu gani? Wanasayansi watala afya wati wamehamiya huko wanaangalia ni kitu gani? Alisema Raisi Samia na kuungiza mwanzo wa kunuku. Kwanini mwanadamu atoku damu tuza pua adondoke? Angekua mumoja wawili mmoja wawili tungesema pressure imepanda venzi zimebast au mishipa imepasuka anatokwa damu za lakini ni wengi kwa mfululizo ni maradhi ambayo hatujawahi ona na yote ni kwa sababu tunaharibu makazi ya viumbe kule walikowumba na Mungu tunawasogeza kwetu na kuletee na kutuletea aina yote hiyo ya maradhi mwisho wa kunukuu na jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Jumatatu hii imekuwa rasmi mwanachama wa saba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kupeleka hati za kulidhia kwa makao makuu ya jumuiya hiyo mjini Arusha nchini Tanzania kulingana na shirika la habaira la Uingereza BBC Waziri wa mambo ya nje Kristofor Rutundura aliwasilisha nyaraka hizo kwa katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki Peter Mathuki ambaye alieleza kwa maendeleo hayo ni muhimu kwa Jamhuri ya ya Kongo na jumuiya nchi wanachama ilidhinisha ombi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga na umoja huo mwezi Aprili na bunge la nchi hiyo lidhinisha uamuzi huo mwezi Juni. Uraisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliweka ujumbe kwenye Twitter kuhusu maendeleo ya hivi punde. Jamhuri ya ya Kongo inaungana na Burundi, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Tanzania na kuwa nchi ya pili katika shirika eh, na, na kuwa nchi ya saba katika shirika hilo. Eh, Jo, Jumwe Afrika mashariki tayari Inajishuhulisha na juhudi Za kumaliza hasia mashariki Mwajamulaki demokrasia ya Kongo Huku kikosi cha kikanda Kina tarajiwa kutumwa huko mashariki mwa inchi hiyo Na mpezi msikizaji kwa tarifa hizo Za kima taifa tarifa ya Mchana wale waha inachaziada Uskose kwa nas katika tarifa nyingine Za hapo badaye kutoka studio likuwa na mimi Romar de